Öh... Mi van? Baszki. Műsort kell csinálni. Viszta, viszta, viszta, viszta vagyok. Hol a főcím? Hol a nyom már be a főcímet. bazd meg! Tehetek én róla, hogy balfasz vagy. Profi vagyok, baz meg. p p a podcast. p p Podcast. Na, hogy vagytok, kedves hallgatók? Újra jelentkezünk a heti Kultúrmoslékkal Ömlik a szar az ételen át 8. b Podcast adás és jelenleg foggalmam sincs, hogy miről fog szólni Sok a zene, a szöveg, a szöveg Sok a zene, blablabla, csipcsiri Úgyis mindegy, mindent meghallgattok, amit mondok Ma a nevű hallgatóinkat köszöntjük Tízes skálán ma nagyon hülye vagy Sapassuk Válogatod zene, válogatod, ilyesség, a Kezdjük már And Ezúton kérném meg a hölgyeket, hogy ne hallgassák tovább az adást, hanem menjenek szülni, mert ihal a magyar. Kristi úgyis meddő, szóval ő itt maradhat az adásban. Kristi, kérlek, de a pofád, mert jönnek hozzád a kérdések. Uh, elsőként Erdősi Robi kérdezi, hogy Kristitől szeretném kérdezni, mi a véleménye a motorkerékpárok főtengeinek szerelhetőségéről? Kedves Robi, szerinted mi vagyok én? Elárulom, nem egy kibaszott autó motorszerelő. Nem érthetek mindenhez. A segéd motorkerék. Fárokhoz párokhoz körülbelül annyi közön van, mint Neked az értelmes kérdésekhez, meg a kormányzárhoz Következő Jampó írja, hogy Krisztinek azt üzenem, hogy Köszönöm, hogy a hangját adta a műsorom szignáljához Továbbiakban is számíthatok erre, rá Ha valamilyen tudományos kérdést szeretnék vele megválaszoltatni a műsorban Persze Ha kellő mennyiségű ceflével honorálod a fáradozásaimat Hihetetlen Hogy miket el nem vállalok, Némi szeszi. A másik kérdése pedig így hangzik, hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás? Jaj, de kreatív vagy. Szóval Kriszti? Utána olvastam és én, mint laikus abban a nézetben hiszek, mi szerint a tojás volt előbb, hiszen az nincs benne a kérdésben, hogy milyen tojás. És az ősülők is szaporodtak már tojásokkal, és a folyamatos mutációk során alakultak ki a szárnyasok, és még később a tyúkok. Most kurva okosnak érzem, Magam. Isz a kis néni csalkoholt. Ádám azt kérdezi, hogy mit vársz 2012. december 21-től? Szilvás buktát, mert azt szeretem. Meg egy jó nagy világ régi bebaszást. Úgy hallottam Kriszti, hogy ezen a héten neked is van egy kérdésed a hallgatókhoz. Kérlek vázolt, hogy mi ez? Így van. Szeretném megtudni, hogy milyennek képzeltek el engem. Várunk mindenféle képet. Legyen az rajzolt vagy photoshop technikai megkötés nincs. És most tartozom egy bejelentéssel Mivel az egyik adásban azt mondtam Hogy átestem egy nem változtató műtéten Na ezt csak azért mondtam Hogy ne zaklassatok Mindenféle szerelmes levelekkel De döbbentem Tapasztaltam hogy ennek ellenére is akadtak Olyan beteg állatok Akik kokettálnának velem Szóval nő vagyok Ezt azért említem Mert nem szeretném ha Ádám csutkát meg heléket rajzolnátok nekem. Egyébként a 30-as évein végén járok és értelmiségi alkoholista vagyok. A többit rá, tud több bízom. Hallottátok, hallgatok, várjuk a képeket Krisztiről, hogy ti milyennek látjátok őt. Jöhet e-mailben a halaszgerge 2 kukacgmailcom vagy Facebookra a Beside rajongói oldalra, vagy nekem személyesen. Nyelvenit még nem találtam ki, de lehet nem is lesz mindegy. Kaptok időt bőven, a tizedik adásban lesz eredményhirdetés, hogy kinek a műve nyeri el Christi tetszését. Időjárás Esik eső, hogy nincsen Or -or Orbitális cipraposás mindenkinek Modern viláj élet nem jut idő semmire A szexuális periódusban hívom a telefonszexet Háromperces diszkréció a végén lehet, hogy elmegyek ez a modern életrendje. Infa hangos távirányító, színes tévé, az modern, testkultúra, szalon, szaunázni mind modern, autók, motorok össze mennek, a nadrágomra vérfreccem, kellene egy kis segítség, a nadrágon még nem megy, Bárkos. A Újra itt vannak a bicska bocsoládi faluok, várunk, vigyázzunk, zened, de lesz egy csizmahitás, kópás történt, csizmahitás, zened, fogják, szárműködés, bulatölözet, szárműködés, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, Jön belőle majd a rózsaszínhab a traktorból bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, bulatölözet, a bulatölözet, bulatölözet, bulatöllet, Társadalmi célú hirdetés. Miért járjon ne a szád? Miért járjon ne a szád? Csü, főc, csü, főc. Hey ho, hey -ho, az asszony verve jó. Ha van ráció, nincs emancipáció. Miért járjon ne a szád? Miért járjon ne a szád? Csü, főc, csü, főc. Vérletésünket Varvisszán támogatta. Te szült -e már Jalibán, Fogjuk, meg Fogjuk meg a logokat. A logokat. Kedves vagyok, az az érdekes ötletem támad, hogy mivel Kriszti úgyis elszokott már a pasizástól, igazán kitölthetne egy is tesztet. Mit szólsz hozzá, Kriszti? Nincs az a pénz. Na, no, Kriszti a kedvemért. be? rangoz bele? Találtam neked egy jó kis melyik randi típusba tartozó tesztet. Ugye csak szopac. Első kérdés, miről nem beszélsz az első randin? Hogy mennyibe kerül az anál? Kriszti, itt komoly dolgokról van szó, válasz lehetőségek vannak. Első az exekről, nem érdekel hány barát volt, most én szeretnék következni. Ki nem szarja le? Kettő, ezen még sosem gondolkoztam, számomra nincsenek tabuk. Ne is olvasd a harmadikat. Jó lesz ez. Három, a klasszikus tabu témákat minden erőmmel igyekszem elkerülni, úgy mint esküvő gyerekek, és persze azt, hogy milyen szép lesz majd együtt megöregedni. Mindjárt összehányom magam. Nyomd be a ketest. Második kérdés, a találkozó utána Pasi már két napja nem keres, mit teszel? Addigra már felszedtem öt másikat. Egy, ha jó benyomást tettem rá, úgyis hív, de én biztos nem teszem meg az első lépést. Reálisan hangzik. Kettő, felhívom, de lehet, hogy nem bírom ki, hogy csak a második napon tegyen meg ezt. Fasság. Három, küldök neki egy SMS-t, ha erre sem reagál, ő is egy újabb, aki átejtett. Nincs is mobilon. legyen az egyes. Harmadik kérdés, szokták ésni? Csak ha ha előtte bepaszok vagy kiütöm magam xanakszal. Egy Előfordul, hogy elhúzódik a készülődés és kések. Néha nagy a sor az éjjel-nappali előtt. 2. 5-10 perc ne többet semmiképpen. Hagyjad már! 3. Nem, mindig pontosan érkezem, úgy érzem ennyivel tartozom a pasinak. Örüljön, ha megjelenek. Emancipálódtam, az meg. Nyomd be az egyest. Negyedik kérdés, hogyan készülsz az első alkalomra? Pesszárium kocintós, meg néha lefürdök. Egy, leginkább sehogy a spontaneitás híve vagyok. Így van. Kettő, egy órával indulás előtt hajat mosok, és gyorsan kicsinosítom magam. A sapka gyorsabb. Három, már hetekkel előtte kitalálom, mit veszek fel, de így is rengeteg dolog marad még az napra. Jézusom, egyes. Ötödik kérdés, mit vársz egy randitól? Lakáskocsi és szesz. Egy, azt, hogy mindketten jól érezzük magunkat. Ezért rúgok be előtte. Kettő, hogy végre olyan valakivel találkozzam, akivel komolyan tervezhetek majd. Határeset. 3. egy csókot és egy romantikus sétát, amikor haza kísér. Buh. Nem vagyok már 14. Nyomd be a ketest. Hatodik kérdés. Milyennek szeretnéd, hogy lássanak a férfiak? Vagánynak és illen tudónak bazd meg. Egy. Leginkább nőjesnek és szépnek. Ezt bebuktam. Kettő. Leginkább kedvesnek és őszintének. Szeretném, ha így lenne. Három. Leginkább különlegesnek és szexinek. Tudom, hogy különleges vagyok, ezt nem kell bizonygatnom. Legyen a ketes. Hetedik kérdés. Milyen hibákat követsz el leggyakrabban az első randik alkalmával? Kiütöm magam és egy hét múlva ébredek. Mestelenül, Ukrajnában. Egy, néha túl laza vagyok, ezért a férfiak sokszor hidegnek tartanak. Abszolút. 2. Van, hogy nehezen tudom elengedni magam emiatt, lehet, hogy kevésbé tűnök érdekesnek, mint amilyen vagyok. Baromság. 3. Ha tetszik, valaki nehezen tudok parancsolni az érzelmeimnek, hamar kitárulkozom. Felecsd el. Az első lesz a jó. 8. kérdés. Mennyire vagy elégedett a külsőddel? Van önbizalmam. Egy. Egyáltalán nem. Haladjunk. 2. Jobb pillanataimban szépnek látom magam, máskor viszont cseppet sem. Gyógyszerfüggő. 3. Elégedett vagyok. Azért nem teljesen. Legyen a Ketes. Kilencedik kérdés. Milyen a tökéletes randi? Rövid és eredményes. Egy romantikus és meghét, mintha csak ketten lennénk a világon. Fúj. Kettő. Szórakoztató. Mondjuk. Három. Szenvedélyes és izgalmas kalandozás a a csókig, vagy még tovább. Másodikat választom. Utolsó kérdés. Miről beszélsz a legszívesebben az első találkozón? Örülök, ha tudok még beszélni. Egy. Szeretem körbejárni a kedvenc témáimat, hogy kiderüljön, mennyire egyezik az ízlésünk. Ez jó. Kettő. Magunkról. Nagyon érdekel az érzelmi múltja Hülyeség Három A jövőről hogyan képzelél az életét Netán együtt milyen lenne Szörnyű ez a teszt Az elsőt kérem és következik Kriszti, kérlek te, Túl szabályos vagy Lefosom a bokám Ismered a randizás minden fordját, alapvetően romantikus, álmodozó típus vagy. Az bazd meg! De rengeteg szabálynak próbálsz megfelelni. Legyél őszintén, semmi baj nem származhat abból, hogy egyszer véletlenül rossz mondatot ejtesz ki a szádon, de aztán egy forró csókkal hozod helyre a hibát. Akkor most zenéljünk. Már fáj a fejem. Oké, okay, zenéljünk. Csak úgy várom, mint kölyökkorommal a karácsony. Mm. Szívemem. Segítség Segíts a lelkemen Fájdalmam végtelen Elborult az ég Segítség Segítség Segítség Nem tudom merre jársz, nem tudom mit csinálsz Enged a sötét, keresem hangodat Keresem arcodat, s kiálltom felé Következik. A hét filmje legény lakás. Willy 1960-as. Á, ah, Isten, ágyvaszt nálam. Iszok egy kicsit. <gül> Bill Weiler 1960-as filmjét, a legény lakást hoztam ma nektek. Ez egy romantikus, mégsem annyira csöpögős film, szerintem aminek a főszereplője leginkább egy lakás, bizonyos CC Baxter lakása, hogy pontosak legyünk, aki egy tipikus irodai kisember. A számok jelentik a mindennapjait, minden statisztikai szemmel néz, a felettesei azonban egyre többször kérik meg, hogy adja kölcsön a lakását az alkalmi addig lebonyolításához. De egy idő után annyi bejelentkezés történik, hogy gyakorlatilag már mindenki kibejár Baxter lakásából, csak ő kénytelen az utcán csöpp. Az időpontokat már külön határidő naplóban kell egyeztetni A szomszédok pedig mindeközben azt hiszik, hogy Baxter egy igazi kicsapongó életet élő tenyészbika Cserébe a munkahelyén mind előbbre és előbbre lép, de az élete ezzel arányosan egyre pocsékabb lesz És ez csak tetőzi a fiatal liftes lány iránt érzett titkos szerelme, ami igazán kellemetlen helyzetbe sodorja Ez a film a magánélet és a karrier dilemmája, amikor az egyik kiszorítja a másikat Előtérbe kerül a büszkeség vagy meghunyászkodás kérdése A Baxter... a a Baxter, mint ha Charlie Chaplin-t hozná hangos filmben, és jelzés szinte még a kemény kalap is előkerül. Ha valaki szereti a könnyedebb mozikat így összel, annak ajánlom, mert kedves lélek simogató filmről van szó, nézze azt bárki egyedül vagy a appárjával. Most pedig jöhet a heti Hülyezenem, amiben elhoztam nektek legelső zenés élményem, amire fekszó haverom gyerekkori és kb. 5 éves szülinapján ráztuk a picsánkat. Szólítson huszárnak. Rendben, Mr. Picsahuszár! Ez pedig nem más, mint a Fort Cerziusztól a Zebra Bál. Ennyi volt a mai adás, küldjétek a visszajelzést e-mailben, Facebookon személyesen, hogy az előző adások pedig továbbra is fent vannak a www.pecazene.blogspot.hu-n. Na cső! Jó vagyok, mi? Afrikai ősertőben sok-sok állat érdeké, Éjszakánként jönnek, mennek között. Álva fogj, csa tánc, zebrabálva igyekeznek sorba, mint az Eszterlán Az öreg szebron anyára elhaladzik a mulatság hét határa. Elefántok trombitálnak ősergeit dallamot, színes, tollú papagájok ismétlik a szólamot. és táncot lejét rá 112 gazelda. Eljött a nagy pillanat, kis fénypontja az estének, zebra bálban, zebra bébig, zebra nótán zenélnek. És egyszer az hajnalban az államsereg szomorúan hazaték. Vigasztalan a kisvidámság kis vidámság költözik, arra gondol mindegyik, hogy holnap újra kezdődik. Csak annyit hűznénk hozzá, hogy ami mai műsorunkban nem volt eléggé világos, azt mi sem értettük. De úgy éreztük, hogy el kell mondani, és mi elmondottuk.